Пиячила й жінка, і часто справа доходила до бійок страшних, скажених. З молотом у руках ганявся по двору дяко за жінкою. Бив її нещадно, тягав за волосся, топтав ногами. Та іноді й до згоди справа доходила. Траплялися дні мирного, спокійного життя. І тоді, у такі дні, мирно, спокійно, лагідно, Розмовляли обоє. Клялися один одному, що більше пиячити і битись не будуть. Та минало днів два-три, і знову все йшло по-старому. 1740 року, навесні, повернувся Михайло додому з роботи з Петерговського палацу. Поставила жінка на стіл тарілку щів, окраєць хліба, півкварти горілки. Наївся добре, Михайло, повеселішав і почав розказувати про сьогоднішню роботу. Оце ламали ми сьогодні потаємні сіни в палаці. А що то за потаємні сіни? Зацікавилася Анісія. Та це сіни, що ними ходив отой колишній регент Бюрон до государині Анни. І дивно мені, як це цього вартовим та сідильницям не бачити. На цьому і припинилася розмова. Забула Анісія. До деякого часу оповідання чоловікове про таємні сіни. Минуло три роки такого ж звичайного для подружжя Д'якових життя. Якось одного вечора в хвилину спокійного настрою знову розказав Михайло Анісії цікаву придворну пригоду. Оце недавно государиня Лизавета Петрівна купалася в Монплезірі в Лебединому ставку. І ось Проти неї на стільці на березі сидів Олекса Григорович Розумовський. Ось де в нас другий регент воскрес. Государення зволить купатися, а він так проти неї сидить у стільці. Не її дівоче діло купатися, коли їх у простих обмокне сорочка так тіло знати. Минуло ще два роки. І знову на безголов'я своє допустився Д'яков, лихого вчинку. Саме на іменини цариці побачив він, що цариця поїхала в гостилиці на мизу Олекса Розумовського. Прийшов додому дяков, десь уже встиг напитись, почав лаятися з жінкою, а далі згадав, що бачив сьогодні царицю. Вирвав волосся з голови та й каже, у баби волосся довге, а розум короткий. Ось, мовляв, на свого Янгола із города в село поїхала. Такого наслухалася від свого чоловіка неписьменна Анісія. 1745 року в осени зібралися гостів Д'якових. Напилася Анісія до безкраю, більше за чоловіка свого. Порозходилися гості. Через дрібницю, за розбиту чарку, почалася справжня бійка. Схопив дяку в жінку за волосся, почав тягати по всьому двору й хаті. Від лютого болю закричала Анісія на весь двір. Слово й діло, та не зважив на те її чоловік, бив доти, доки впала непритомна. Настала ніч, надійшов ранок, і забула Анісія про вчорашнє своє слово й діло. Минув рік, 15 жовтня 1746 року, пізно вночі, вернувся п'яний чоловік додому з сусідами. Почала лаяти його Анісія, роздратувала чоловіка. Кинувся він на неї, почав бити кулаками, збив із ніг. І тут знову, як рік тому, закричала Анісія, слово і діло. Були при цьому сторонні особи. Тож тепер не минулося так, як раніше. Опинилася неписьменна, темна, задурена Анісія в канцелярії тайних розискних діл. І тут, перед страшними суддями, розказала докладно, переказали всі оповідання чоловікові, повели Анісію до тюремної ізби, прочитавши раніше їй укази про нерозглашення. На другий день, Притягли чоловіка. Перелякався на смерть петерговський токар, почувши, в чому справа. Тепер уже годі було лютувати на жінку. Треба було якось себе рятувати. На допиті заявив Михайло, що дійсно таки про сіни Анну Іванівну і Бірона він говорив. А думав він, що за ці слова... Нічого лихого не буде, адже Анна Іванівна давно лежить у домовині, та й те добре знав, що теперішня цариця не дуже шанує Аннину пам'ять. Ну, говорив діяко, що ці слова про Анну, а він сказав жінці своїй і тільки їй. З простоти своєї, вигадавши від себе, а від кого таких непристойних слів він не чував. Що ж до розумовського і купання царициного, то заявив, що... Чув це все від фанталного діла майстра Григорія Рильова і теж розказав жінці. Але нічого він не говорив ні про сорочку, ні про те, що коли сорочка обмокне, то тіло знати.